De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta Și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată An de an fata se făcea tot mai frumoasă Dar și mai leneșă și mai îngânfată În zadarul păvățuia tatăl zadarnici erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune Așenel, căci așa spune Basmul că se numea prințesa Ne socotea virtuțile de preț Iubind mai presus de orice chipul ei Pe care și-l dezmierda cu răsfăț În cleștarul oglinzilor din palat Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani Străjei, coborâți funțile! Deschideți forțele castelului! Sosezi poaspeții! Crai și împărat vin să are mâna Domnitei noastre! Araiul a ajuns la porțile castelului! Să sune trompeții! Bineveniți la curtea noastră Să trăiești, să trăiești, Înaintați cinstiți oaspeți și împățișați vă prințese Un cântec eu astăzi vin să kin Și perle minunate părul tău să <gânt> Mâna să-mi o ceri, sărmane Nu te mai încumeta chipul zhâd într-o oglindă Dacă ți-l aș arăta A. Copila mea încetează Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce a străbătut o să vă arate și chipul vostru sub? mea. <laughs> copila mea! Da, dar doar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră? O stea lângă o scânte? Le pot pune alături? Sosește prințul cel înțelept, Prințul Codrilor de Cedru. Eu îți aduc, domniță din țara îndepărtată, Podoabă fără seamănă, o inimă curată, Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, Purtată în lupte drepte și de dușman temut. <laughs> tu, mâna mea, sormane, să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe averi Curaj! <laughs> Vitejia, nimicuri fără preț Păstrează-te, avuția neobrăzat este Copila mea, <laughs> cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui vitează? De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat Să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat <laughs> Ești mai săracă, fica Și mai urâtă decât vreascul aruncat la marginea de drum Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, giuvairul acestei împărății, săracă? La ce-ți folosește bogăția averea Dacă sufletul ți-i Sterp, <laughs> mi sufletul dar chipul mi frumos cum nu e altului Numești frumusețe, voliciunea sufletească Te lauzi cu chipul tău Dar ele ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru dar. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștare ale palatului Dar ele n-au glas tată. Ele nu-ți pot striga, ești urâtă ah! Ah! și n-ai inimă, ce? Ascultă ce spune bătrânul tău, tată Pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea pe -a cărui frunte ai să durere și umilință. Tata! Spui că-ți de bine un nou, spui că ești frumoasă, Dar nu căuta frumusețea în apele tulburi, Acolo nu-ți vezi chipul niciodată, Doar poate atunci când nisipurile cați spre adânc, Când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, Atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru, Atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită. Tată, da, ce vorbe grele îmi spui? Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă tare iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința ficii mele. Maria. Și să știți că am să-i îngenunchez trofia pedepsind-o astru. Tată! Voi da mâna ficii mele Pri Maria. primului om care se va opri la poarta castelului meu când va luna Tatăl! Noapte bună, noapte bună Vine luna să vă spună Și să toarcă la ferești Din fuiorul cu povești Noapte bună, noapte bună Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului? Un cântăreț! Mm, un cerșetor, un vrânzăros Într-adevăr, mie-s traiul sărac Dar inima mea nu mai cântec, domnișoară. Slujitor, alungați -l. Îți place cânticul Domniță, atunci îți plac florile, celul albastru, nopțile cu lună, bucuria, totuși eu vreau să-ți cânt prea frumoasă. Poate am să-ți îmbrânzesc inima. Doarme parcul, doarme cântul, obosiți, doarme și vântul, și în hamacul florilor, tot norodul gâzelor Noapte. E frumos cântecul. spune spunem cu cel plăteci. Nu-mi dai nimic, nimic? Ba da, îți dau mâna ficii mele, prea frumoasă a șenel. Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un zrență alungați-l! Slujitor! Deschideți deschide porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgădiala. A va fi soția acestui om. Până se la seara trebuie să ajungem la coliba noastră La colibă? Eu, prințesa Chanel, de presă al împărăției Să locuiesc într-o colibă? Hai, hai, hai, grăbește-te Am obosit Mi sebe Fântâna-i acolo Scute-mi apă Nici gând, du-te singură Am să te pedepsesc Am să te tatălui meu <laughs> Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare Și acum să pornim Dar ți-am spus Odată că mi sete. Nu mai putem zăbovi. târziu. Mai încet. Mai încet. Mi s-au rupt conduri. <laughs> Te rog. Mai încet. Marăginii și braasculele mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim. N-avem vreme, n-avem vreme. Ne prinde data pe drum. Ți-am spus, grebește-te. <laughs> Ce o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă Trebuie să o îndrăgești De azi înainte ea va fi locuința mea așa ta Și... Nici măcar nu e curată Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă E doar ata. Eu niciodată Trebuie Trebuie să ai grijă de postul nostru de -apucă Te apucă de treabă Curăță-i pe enjenișul, -spa? spală vasele, -spa? Iar în saci ăștia adună paie pentru saltele eu plec să adun vreascuri Ce pentru foc. Spui? Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc. Unde ne și... te de treabă! Nu! nu vreau! Nu pot! Nu știu! am să fac nimic. Am să ascult eu de porunci neumis drențul ros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Hum. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dor? Pe paile astea... Păi. Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oarele astea urâte? <gătări> l M-a vreascurile pentru foc Dar tot este așa cum am lăsat N-ai de prin casă, n-ai umplut sacii cu paie Și ce vă dai spar și oalele Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci Și mai lasă prinsul și apucă de treabă Până de seară termin caierile astea Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând Trebuie să fac gros de aleguri Să torc? Da și pot putut, nu-i treabă pentru mine La palată făceau slugile La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat da. Da, da, da, da, da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta mm. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveși tu să lucrezi ceva, să muncești mm. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurie, apucă-te de treabă mm. Și da. dă zor, dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca mm. E ultima încercare pe care o mai fac N-ai să să-mi Nu vrei să muncești? Te trimite la târg să vinzi oalele Să ai grijă, Că ca să nu le spargi. Am muncit toată noaptea la ele. La Să vând doare! Da Nu! Nu vreau! Nu merg! Am spus hai să pleci chiar acum. Nu vreau! Drumul e prea lung. Până la sare, soarele, vei fi acolo. Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Oale de vânzare, oale de vânzare, nu cumpără nimeni și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale, oale frumoase de vânzare, oale, oale, niciun cumpărător, oale, oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori, oale frumoase de vânzare, oale! oale, prea frumoase! De vânzare, de vânzare, Ma, sunt iertine și frumoase, mi le pe cele două cu flori de câmp, da. ține banii! Da. Mulțumesc. Oale, oale de vânzare, ieftine și frumoase Oale, oale, oale, oale. Flori, rotunde flori, soare lui surori Flori mici, mărunțele, flori ca niște stele Teluti sfodite, zvodite, la chip de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soare lui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele. Dar așa ne vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează Desenează cu migală florile pe oalele de lut Are îndemânare fata Ei, Așenel, gata cuptorul? De mult Atunci să așezăm oalele de lut la ars Un cuptor de oale arse e gata Cum am auzit bine? Da, sunt gata Uite, îți plac? Pe asta le-am împodovit eu Sunt minunate, mâinile le duci și crezi că am să le vând? Pe toate, și pe cele lucrate de tine Crezi? Uh -huh. Sunt frumoase Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri e, Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile mm. Tu m-ai ajutat să fărmânt lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi Curând ai să înveți să le faci singură Mă grăbesc! Plec chiar acum la târg Vânzare bună frumoasă aș <sus> Nendemânate-co, de ce nu ți-ai soarele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit. Nendemânate-co! Stai! Dai! Dai că Oprește-te! Lădește-mi parfumă! Stai! Stai! Ah! Nu au mai rămas decât ce Și cât am trudit la el. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neendemânate o nepricepută. Și el e așa de bună. Ca știu să fac ceva ce? Nu Nu pot să mă întorc acasă Pai bine plec în lume oh. Încotro s apuc Unde să mă duc oh. Mai cu bătrânețe. ce e mătușic? Haca, iaca, abia mai trag sufletul Sunt obosită Nu mai pot să car vreascurile oh, și oh, cocioaba mea e fric Unde stai, mătușa? Departe, departe Tot mai colo pe deal. Lasă, lasă că ți le duci oh, trăiești, pana! Da să știi, nu pot să ți răsplătesc, truda Sunt sărac nu e nimic, e hai, hai, hai, hai e greu, e Eu, eu n-am dar îți dau un sfat lăscu mă mădușic să ți minte, fata mea Hărnicia și bunătatea Deschid lacătele fericirii Să nu uiți sfatul meu Fericirii Puteam fi fericită Dar ce folos? E prea târziu Încotro s-o apuc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! deschide te deschide Cauți de lucru! Ce știi să faci? Știi să torci? Care le așteaptă? Nu, nu știu. Până ai gata, auzite, poți să te apuci de țesut. Plătesc bine. Da, dar eu nu știu să tesc. Atunci ce știi să faci, Petită? Nimic. <laughs> Petită, aici numai cu hârnicia faci casă bună caută de drum Ce-ar fi să o luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să cure zarzavaturi Avem mult de lucru e, Dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe? Vreau! <laughs> Vreau ce? Am să muncesc, am să văd o harnică Am să Atunci apucă-te de treabă Da, da, acum Ei, hey, fetițu, aduc coșurile cu smăchile Adua apă! Pară fructele! fântele! Ură călăcile! Uite la ea cum a leargă de colo-colo! S-a deprins cu munca! Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate? Unde e mai greu? Hopsie! E harnică, nu glumă! Și când a venit nu știa mai nimic! Pe ce punea mâna? Spărgea sau strica? Iată, se apropie! Ei, Asenel, încotro! s tu ca apă de la frântână! Trebuie să uit florile! Grăbește-te! Acum pune soarele și sosesc da, da. La castel precum știi e mare sărbătoare S-a întors bunul nostru stăpân Prințul Codrilor de Cedru Ce? Prințul cel înțelept Ce-a spus? Prințul Codrilor de Cedru? Prințul înțelept? Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui Da, da, da, da. am auzit Nu, A, ba, ba, da voi avea cândva să-i Ce spui zanaticul? Să sune trompeții! Trebuie să mă strecol înăuntru. În caleașca ce a făcut podul l-am zărit pe tata. Vreau l văd, trebuie să l văd Nu, nu, ce dor -a fost de tine. Ei, fetițo, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n au da, eu... Prințul Codrilor de Cedru, Prințul Înțelept vine să-și întâmpine oaspeții. Să Să cânte muzica! Institu-Aspect, aspeți! Fiți bineveniți în castelul meu! Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Așenel! Așenel! Vino, prea frumoasă și harnică, fată! Eu! Nu. nu! Nu se poate! Eu! Inima mea e dată! Mie? Nu! Un om sărac ca și mine! Dar bun! El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc. Omul acela sunt eu. Oh, tu? Oh, tu? Ce, ce nu se poate. Tu ești prințul codilor de cedru, prințul înțeles. Eu sunt cântărețul care a cântat sub perestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară. Eu sunt Călărețul, care în goana calului, nesocotingut struda, a spart ualele de luptă. Tu! Eu sunt bătrâna, care i-ai vreascurile. Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide la către fericit. Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru. Prințul înțelept și vitezul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de sochi. Stai, stai, nu fugi! Oprește-te prea frumoasă, așa stai! Nu te să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu o îngâmpată, o leneșă. Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum... Acum sunt în zdrențe, sunt urâtă. Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Da. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai? Eu? Meritoare. Vă dau binecuvântarea copiii mei. Tată. Da, copila mea Iubita mea copilă. Ai învățat să prețuiești munca Să fii bună Vei fi fericită Da, Să sune trâmbițele La castel e nuntă mare Prințul codrilor de cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Șenel își sărbătoresc căsătoria.